Basme în limba română Săritorul Odată ca niciodată, pe vastul continent numit Rolva, era o bătălie uriașă între două regate. Unul condus de regele Iulian din Meredon, iar celălalt condus de regina Minerva din Plong. Bătălia a durat zile întregi. Văzându-și armata pierzând, regina Minerva a blestemat regatul Meredon. Rege Iulian, ai câștigat această luptă prin moduri perfide, așa că te blestem ca atunci când te întorci acasă, supușii tăi să se transforme în animale. Te blestem! Spunând acestea, regina Minerva a dispărut. Regele Iulian nu i-a luat în serios blestemul. Și s-a întors în regatul său, unde fiica sa îi organizase o recepție extraordinară. A doua zi, totuși, când era în sala tronului, deodată, slujitorii săi au început să se transforme în animale unul câte unul. Oh, nu! Blestemul ei chiar a mers! Tată! Nu sunt doar slujitorii noștri! Toți oamenii din regat s-au transformat în animale! Cheamă Zânele! Zânele au fost chemate. Dar nu au reușit să desfacă blestemul Cheamă pusnicul Curând a sosit și pusnicul Dar și el a eșuat în a desface blestemul Regele meu, blestemul este irreversibil Numai persoana care a aruncat acest blestem poate să-l și desfacă Îmi pare rău Regele și prințesa erau triști Atunci, prințesei Aria i-a venit o idee ah! Îl mai știi pe Hicaccio? Sfetnicul tău înțelept! A, sigur că îl mai știu! S-a transformat într-un câine! Cât de mult mi-aș dori să mă poată ajuta în aceste momente de criză! Încă poți! Ce vrei să spui? Blestemul s a transformat supușii în animale! Dar nu le-a luat acestora puterea de a gândi omenește sau de a vorbi! Ei pot încă să vorbească, cel puțin unii dintre ei! Regele a fost încântat să audă acest lucru. Minunat! Cum de nu am știut asta? Cheamă-l pe Hicacio, repede! Prințesa Aria l-a cremat pe Hicacio și el a venit imediat. Bun venit, Hicacio! Cum îți mai merge? M-am transformat în câine. Cum crezi că mai merge? Uh, greșeala mea. Poate ar trebui să lăsăm la o parte politeturile și să trecem direct la subiect. Ar fi absolut minunat. Spune-mi, Hicacio, ce ne poate scoate din acest blestem? După cum a spus spus Pusnicule, blestemul va fi dezlegat numai de cel care l-a rostit. Pare că există o singură soluție. Te ascult. Uh, va trebui să gădem la pace cu Regina Minerva. Păi, eu sunt gata. Dar știi cum e ea. Nu va accepta niciodată să facem pace. Atunci, de aici îți dorește. Auzind acestea, regele Iulian a devenit tăcut și trist. Ce-și dorește, tată? Prințesa mea își dorește sabia magiei. Sabia magiei? Este sabia noastră străveche, dată în familia noastră de la o generație la alta. Energia sa face ca armata noastră să fie imună la foamete, la ploi, la căldură sau chiar furtuni, oferindu-ne un mare avantaj în fața adversarilor. Bunicul tău mi-a dat-o, iar eu speram ca într-o zi să-i dăruiesc celui care îți va deveni soț. Ahem, ahem. Ahem. da... Ceea ce, aparent, nu va mai fi posibil. Trimiteți zenele zânele la Clong să o invite pe regina Minerva la festivalul Săritorul. spuneți-i că la finalul evenimentului îi voi aduce sabia magiei. Zânele au transmis reginei Minerva oferta regelui. Aceasta a zâmbit. A venit în sfârșit ziua aceasta. Îi accept invitația! Spuneți-i regelui Iulian că voi fi acolo să iau parte la acel eveniment și voi lua sabia magiei! Curând a venit și ziua festivalului anual Săritorul. Toată lumea era încântată. Regele și prințesa au anunțat începutul acelui eveniment. Regina Minerva era și ea prezentă. Printre participanți, broasca, iepurele și greierele, erau considerați ca fiind cei mai buni săritori care au trăit vreodată în Meredon. Suntem gata să începem, majestate! Foarte bine! Bună ziua tuturor! Bun venit la festivalul Anual Săritorul! Să înceapă jocul! Yay! Uhu! Uhu! Mai întâi eu vă prezintă Brasca. Salutare, maiestatea voastră, prințesa Aria, regina Minerva din Clonc și salutări ființe din Meredon. Eu sunt Brasca din Vaile Nordului. Este o mare onoare pentru mine să fac parte din festivalul Solitorul. Regele era destul de impresionat de manierele broaștei. Este chiar foarte manierat. Mă întreb cum arăta oare ca bărbat. Poate că dacă totul merge bine și blestemul este dezligat, îl rugăm să se însoare cu tine. Oh, iar începem? Broasca s-a urcat pe scenă și s-a așezat la locul ei Mulțimea a așteptat, tăcută Broasca a inspirat adânc și exact când să-și ia avânt și să sară O muscă a început să-i da târcoale Atenția a fost distrasă, așa că a plecat după muscă Buuu! Oh, ar fi trebuit să-l las pe micuțul meu să participe! Ar fi făcut o treabă mult mai bună! Pe, păi, asta a fost o dezamăgire! Dacă nu vă faceți griji, vă prezint acum Iepurele! Yeah! Yeah! Yeah! Salutări, maestatea voastră! Eu sunt Iepurele de pe dealurile din vestul râului Selina! Iepurele de asemenea era foarte manierat, ceea ce l-a bucurat pe rege! Nu-s interesată! Iepurele și-a luat având mare, a sărit și a aterizat exact în fața regelui Regele era impresionat Incredibil, iepure! Felicitări! Regina Minerva a fost și amuzată de săritura iepurelui Aceasta a zâmbit și l-a aplaudat <gri> Iar acum, la final, vă prezint greierele Yay! Yay! Uhu! Uhu! Greierele era foarte tăcut nu a scos niciun cuvânt și nici nu l-a salutat pe rege Din mirosul pe care l-a simțit spre el, știu că face parte dintr-o familie bună Și că este o ființă foarte îndrăzneață ah, Foarte bine atunci! Nu mai spun nimic! Să înceapă proba! Greierele s-a așezat în poziție și tocmai când își lua avânt pentru a sări... Simțurile lui au detectat ceva care venea din spate, prin aer. A înțeles repede că aceea era o săgeată care se îndrepta spre regina Minerva. A sărit imediat foarte sus și, lovind tare cu piciorul, a schimbat cursul săgeții. Săgeata a ratat-o pe regină și s-a înfipt în scoarța unui copac. Regina Minerva era șocată, la fel era și regele Iulian. Exact atunci un voltur care ducea un arc cu săgeți a apărut și a început să strige la greiere Prostule, de deci ce ai salvat-o pe Regina Malefică și ne-a distrus viețile? Eți un oaspet regal și s-a sub protecția regelui nostru câtă vreme să află aici Acțiunile tale au stricat reputația regelui nostru Auzind acestea, Regina Minerva a fost foarte impresionată Mulțumesc, greiere! Iar de la tine, regina Minerva, îmi cer mii și mii de scuze Te rog, iartă-l pe vultur, căci furia lui i-a întunecat judecata Nu-mi pasă de acest vultur Săgeata lui nu poate să mă rănească, nici dacă mă atinge Știi asta? Am luptat unul împotriva celuilalt Dar trebuie să spun, sunt foarte impresionată de greiere Spunând acestea, regina Minerva a arătat spre greere, iar acesta s-a prefăcut imediat într-un soldat fermecător Este Ragnar, soldatul măreț Prințesa Aria a zâmbit când l-a văzut pe Ragnar L-a plăcut întotdeauna, chiar dacă el nu știa asta Ragnar! Mulțumesc pentru că nu ți-ai făcut griji pentru concurs și ți-ai riscat viața pentru a mă proteja pe mine și reputația regelui Cerem orice dorești! Mulțumesc, regina din Clonk. Aș vrea ca toate ființele din Meredon să fie eliberate din blestem și să revină la forma lor umană! Regina a fost surprinsă să audă dorința lui Ragnar! Ești sigur că asta e ceea ce-ți dorești? Pot să-ți ofer toate bugățile pământului! Vă asigur! Nu-mi pasă deloc de acele lucruri! Regina Minerva era foarte impresionată pentru că nu a văzut niciodată un soldat atât de puternic și loial regelui și poporului său. S-a întors către regele Iulian. Să încetăm cu toate rivalitățile! Pentru început îți propun să îl adopt pe Ragnar și să devină moștenitorul tronului meu. Toată lumea era șocată, inclusiv Ragnar. Ragnar, ești de acord? Nu știu ce înseamnă dragostea de mamă. Că mama mea a murit din mi naștere. Dacă majestatea voastră îmi permite, atunci da, accept Îl numesc pe Ragnar, fiul și moștenitorul de drept al reginei Minerva Yeay! Yeay! Yeay! Regele Iulian a ridicat mâna și mulțimea a tăcut Și care este a doua ta propunere? Îți propun ca fiul meu și fiica ta să se căsătorească Păi, nu știu dacă fica mea va... Tata, sunt de acord! Regnar a zâmbit, că și lui îi era dragă prințesa. Wow, nu credeam că o să fie atât de simplu. Bine, Minerva, o să primești și asta. Mai ai vreo propunere de făcut? Regina Minerva a zâmbit. Asta ar fi tot! Spunând acestea, și-a mișcat mâinile prin aer... Și curând, scânteii magice au atins creaturile una câte una Și acestea au revenit la formele lor umane Wow! Da, da! Ah! Am revenit! Da! <laughs> Meredon a izbucnit de fericire Regnar și prințesa Aria s-au căsătorit curând Și în acea zi, în timpul ospățiului, Hicaciu a anunțat câștigătorul ediției din anul acela al festivalului Săritorul Trecând de la soldat la greiere și de la greiere la moștenitorul legatului Klong, Ragnar a făcut cele mai mari salturi și astfel anunț că el este câștigătorul. Și astfel, rivalitatea dintre cele două regate s-a încheiat pentru totdeauna și toată lumea a trăit fericită până la adânci bătrâneți.